Els allestianencs aconsegueixen sobreviure a la crisi en època nadalenca. Tan Perxet com el Talella han valorat positivament aquesta campanya de festes amb un augment en la venda d'ampolles respecte a l'any passat. L'increment de l'exportació és un dels factors que ha fet aconseguir aquesta tendència a l'alça. Tot i així, els productors locals han afirmat que han notat la crisi amb la relació amb les empreses amb les que treballen, que no sempre tenen la liquiditat esperada. Així doncs, les xifres demostren que els consumidors no prescindeixen del que en els moments especials. Tot i que és cert que els cellers de la vila han fet un gran esforç en ajustar preus i continuen oferint un producte de molta qualitat. El que sí que s'ha notat és una reducció en els lots de Nadal o els regals d'empresa. Un exemple és l'Ajuntament de Tiana, que cada any incorporava ampolles de cava per dins del lot pels treballadors municipals. Però amb la supressió d'aquest regal, l'empresa també pateix una disminució de la demanda. El gerent d'acabats per xet, Josep Puig, ha fet una valoració del moment actual. La Gero està passant més malament, sempre hi ha un distribuidor que passa un problema i bueno, hi ha més dificultats amb els cobraments i amb tot, amb tot plegat. El que passa que estem treballant molt més que mai Anem més de totes i ja portem anys de crisi ara i nosaltres aquests últims anys de crisi tots hem anat cap amunt i que si hi havia unes 50 famílies puguin guanyar-se la vida per xet i a la vegada també eh, generant resultats per poder estar optimistes al mercat i en aquest sentit estem molt contents. A Catalunya la previsió de venda és de 15 milions d'ampolles que segons l'augment percentual del global suposaria més de 400.000 ampolles respecte al 2010. El propietari del celletianen Caltalella Priva Josep Maria Pujol Busquets, ha confirmat aquesta tendència. En el cas dels vins d'Altalella, tota l'acollita 2010, tot això està votat i tenim ja al mercat la collita 2011, vol dir que ens ha molt bé. I el que és els caves privats ens ha funcionat molt bé, calculem que podem estar entre un 5 i un 7% d'augment en facturació, i ens estem consolidant una mica en l'entorn com un producte de la zona que la gent comença a entendre com el producte propi de Tiana i de la comarca. D'altra banda, el Cava Privat ha aconseguit aquest any augmentar un 25% les exportacions i és que el creixement del mercat exterior està sent fonamental per la supervivència dels cellers durant aquesta època de crisi. A Alemanya continua sent el país europeu que compra més ampolles provenients de Catalunya. Ràdio Tiana: Serveis